Писати навчалися крейдою на дощечках. Гасова лампа – у покришня, у голови колгоспу і у калайди, бо одержував за втрачені на війні ноги пенсію. Радіо – лише у покришня, на все село. І раптом повен дан книг. Так моя свиня, коли я оголос читаю, ніколи в шкоду не піде, дядьку, бо дуже любить слухати. Задзвенів голосок малого Петруні. «Паць, паць, паць, паць, паць, паць, пацю, ходи, почитаємо!» Свиня згойднулася і попливла до скирти. Над стернею рожево світився п'ятачок. «Рох, рох, це я напитає, яку книгу будемо читати?» «Про метеори сьогодні почитаємо, Рухля. Вона найбільш про небо любить слухати». «Конєшно!» «І твоя Рохля хоч разок у небо подивиться, коли твій батько її смалитиме!» Реготнув покришень. «Ні, дядько, вона у мене і тепер астроном!» Ляже в калюжі на спину і в небо дивиться. «Не зженеш!» «Рохля, це яке сузір'я?» Хлопчик нагнувся, розгорнув перед свинею книгу. «Рох, рох, рох, рох!» Закоктала Рохля. «Правильно!»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 Тебе й з твоєю свинею треба в городі за гроші показувати. Так батько б твій хоч по налогах довжником не був. Ну, насмішив. Ха, свиня – гастроном. Астроном, дядьку, астроном. Гастроном – це в місті, де хліби ковбасу продають. Лавка така, зветься гастроном. Знаю і без тебе, що таке гастроном, забасував об'їжджик. Теж мені шмин дикучений не Під носом у себе витри, а тоді берися покришня учить. «То хіба я що, дядько?» – заспішив хлопчик. «Я ж і кажу, що ви усе знаєте і можете, коли захочете. І галактику Андромеди у свого бінокля роздивитися. А нащо мені твоя галактика здалася? Маю на кого в біноклю свою дивитися?» Та я за три кілометри в біноклю засічу, що свиня твоя у шкоді. Або ти сам у Горосі, колгоспному. Галактика Андромеди. С'я тамочки мільярди зір і планет. А летіти до неї треба мільйони років із швидкістю світла. Ну, ти, коняшно, брехун добрий, як і Калайда. Хто все до тих зірок дорогу міряв? Може ти... Учені міряли, і у книзі воздечки написали. «Давай сюди твою книжку. Може, ти не те читаєш, що треба?» Покришень узяв із рук хлопчика цікаву астрономію. Довго крутив її в руках, тоді розгорнув на закладенні Соломенкої сторінці. «Ну, так дє тут твоя брехня?» «Далеко за межами», читав по складах як першокласник.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 та не зорених, дядько, а зоряних систем. Вони звуться халактиками. Галактиками. Найближчу до нас зорану систему видно у Сузір'ї Сузір Андромеди. Андромеди. На захід від її зорі у... Треба читати «В», дядьку. Це латинська літера, так пишеться. Від скирти мені видно, як багровія.